Борю почуттів, і хоча вони мають вдосталь часу на пошуки істини, воліють спершу віднайти власне втрачене обличчя. Антон проводить їх повз бібліотеку, наче просто це житло лі. Бібліотека стає потрібною пізніше, як золотий запас. Тому треба провітрювати кімнати, переставляти книги, витрати пил, словом, дбати про них, навіть коли не бажаєш пізнати їхній зміст. Бо книги теж прибульці. Їх знищували, зневажали, переслідували. То хіба й вони не заслуговують на притулок? Малим Антон любив роздивлятися малюнки, упізнаючи на деяких притулок. Його дерева, будинки, пташок, звірів, людей. Нічого дивного в цьому не було, адже кожен прибулець вкладав свою частку в його світобудову. Через те ніхто не почувався у притулку чужим, а ті, хто залишали його, несли про нього вісті. Чи то птахи, чи люди, чи зливні ящерки, яких вабила весняна пустеля. Десь ці спогади і думки ставали реальністю. Притулок для немовлят, притулок для старих, тікачів, монастир-притулок, храм-притулок. Ті, хто побували у нашому притулку, розуміли, що всі ці місця є лише спотвореним відзеркаленням справжнього і сумовито кивали головами. Чи ж книги так само не можуть свідчити неправду, яка змусить зупинитись у якомусь притулочку, ніби не існує того єдиного, справді неприступного для переслідувачів? Тому слухати книгу треба, як слухаєш оповідь звичайної людини, щоб приємно і корисно провести час. Тоді не зашкодить жодна книжка. Бібліотекар Лі, встаючи зранку, любив іноді з заплющеними очима підійти до полиці, взяти на вмання книжку, розгорнути і прочитати те, на чому спочив його палець. І, прихопивши із собою чиїсь думку, йшов показати їй сад, ставочок стежку, що вела в глиб притулку, небо, хмари. Він не ставав ні її полоненим, ні володарем, просто дозволяв їй бути поруч, супроводжувати себе. Це нагадувало метелика, який сідає тобі на руку, а потім відлітає, струснувши скрилець пилок, невідчутний для ока і шкіри. Щоб це не стало ритуалом, Ліз рідко звертався до того, що вчені люди називають медитацією на задану тему або грою в бісер. Адже він жив у світі, що без перестанку змінювався. Жив уже довго, розвішуючи дзвіночки на деревах, вирощуючи пахучі трави, майструючи повітряних драконів і, звісно, дбаючи про книги. Але бувало прокидався таким, ніби щойно ступив на дорогу життя і потребував чиєїсь поради. Приходив до книг, брав на вмання якусь і читав той рядок, на якому спинився палець. Якось прочитав цей день один з найкращих у твоєму житті, Джоне. Аж заплескав у долоні, адже ці слова зручно лягали в русло останніх подій. Джон Сміт, якого звали колись інакше, вирішив нікому не говорити власного таємного імені, навіть не сподівався віднайти втрачену сутність у притулку. Коли він уранці вмивався коло струмка краї якого поросли густою травою і доводилося витягувати руки, аби зачерпнути води, зауважив, що навіть рухи його змінилися, стали неквапливими. Коли це я востаннє вмивався із струмка? Подумав він і не міг згадати, бо кожен приємний спогад викликав би неприємний. Джон Сміт витер лице рушником і замість того, щоб повернутися назад, ступив на стежку, яка пролягла вздовж течії струмка. Він був готовий під нею, але стара Марфа покликала його в цей час до сніданку, і нічого з того не вийшло. А стежка далі огинала високий пагорб з липою на вершині, під якою було колись святилище невідомого божества. Нині лише кілька каменів, порослих бузиною та бур'яном. Усе це Джон Сміт незабаром побачить, а зараз він п'є молоко, заїдаючи хлібом з медом. А закінчивши, підводить очі на Марфу, наче дитина, якій треба придумати якесь заняття, або просто прогнати з очей, щоб не плуталася під ногами. Марфа чистить картоплю коло великої печі, на якій, певно, спить, вигріваючи старечі кістки. Усюди чисто, просторо,